Egy. Valójában rémes közhely, hogy mindenki, aki Brooklynban él, az a belvárosból menekült ide, és fillére kért bérli a lakását. A filmek úgy mutatják be, hogy ha Manhattanre nincs pénzed, akkor irány a híd túloldala. Aztán biciklére pattansz, és már bent is vagy az üzleti negyedben. A hősök húzzák kicsit a szájukat, nem ez volt az álmuk. Ők egy felhőkarcoló üvegablakai mögött szerettek volna matt csöteját inni. De nekik ez a fura hely jutott, tönve mindenféle emberrel, viszont legalább olcsó. Szóval, hajrá! Legyen Brooklyn! Ez valójában nem így van. Te mérdek indokod lehet arra, hogy miért választott Brooklynt lakhelyedül. De ami John illeti, egyik sem fette a valóságot. A férfi, akivel megosztottam az életem, Valójában nem szeretett itt élni, viszont sok szempontból kényelmes volt neki. Ő azért bérelte ezt a műterem lakást, hogy legyen elég fény. Való igaz, hogy menhettemben soha de soha nem tudott volna kifizetni egy ilyen lakást, amelyben volt egy hatalmas tetőtéri szoba, külön hálószoba, egy konyha, egy fürdő és egy erkély is. Az igazat megvalva itt sem volt olcsó, de ő szerette fenntartani azt a látszatot, hogy a saját döntéséből nem él a város legdrágább negyedében. Irány, Brooklyn! Persze, azt már nem árult el az itthon tartott partikon, hogy a szülei még mindig támogatják anyagilag, azaz az örökségét jó előre elköltötte, de neki ez így tökéletesen megfelelt. Én pedig nem faggattam az anyagi helyzetéről, hiszen nem voltam más, mint egyszerű biodíszlet és ingyen munkaerő. Ami engem illet, én nagyon szerettem ezt a környéket. Sokszor elgondolkodtam azon, hogy ha korlátlan anyagi lehetőségeim lettek volna, akkor vajon máshová sodor-e az élet? Nem hiszem. Talán azért, mert New York ezen része még mindig egy kicsit barátságosabb, mint a többi, ahogyan a lakói is. Még úgy is, hogy örökre kívülálló maradtam. Ha alaposan megnézzük, valójában mindenki az. Mindenki másodgenerációs, akinek a szüleik, esetleg a nagyszüleik jöttek ide a nagy vizentúról. Talán nem ez volt az álmok, de ha már itt voltak, akkor kihozzák belőle, amit lehet. Én is ebbéle csavargó voltam. Sokat tűnődtem ezen. Mármint azon, hogy lehet-e egy idegen ország, egy ember otthona. Szentimentális mélységekben nem szeretek megmerítkezni, mert pontosan tudom, hogy azonnal megtörnék, ha túlságosan elgondolkodnék rajta. Volt egyfajta önvédelmi mechanizmusom, melyet az elmúlt években fejlesztettem ki magamban. Ez pedig nagyjából úgy hangzik, hogy nem vizsgálok és nem élek meg semmit olyan mélyen, hogy fájjon. Ha erre vetemettem volna, bizonyára elsüllyedek az önutálatban és a tehetetlenségben. Az én védekezésem az, hogy nem törődöm magammal, nem foglalkozom azzal, hogy mi lehetne. Hanem úgy, ahogy a házunktól néhány méterrel lévő virágüzlet libanoni tulajdonosa mondta mindig, csak tettem a dolgom. Pontos napi rutin szerint éltem, mint egy robot. Ha bármilyen érzelmet beengedtem volna az életembe, az komoly következményekkel járt volna. A mai reggel sem volt más. Felkeltem fél ötkor, hogy még egyszer átnézzem John bőröngyét. Bár előző éjszaka már befejeztem a pakulást, az elmúlt években megtanultam, hogy minél kevesebbet hibázom, annál nagyobb rá az esély, hogy nem fog bántani. Így inkább korán keltem. Ellenőriztem mindent, megfőztem a kávéját, csináltam neki friss pirítóst és útjára engedtem. Már egy órája elment, de még mindig belengte a lakást a kapkodás és a feszültség. John nem szeretett utazni, ugyanakkor mindig elment, ha meghívták művészettörténeti előadásokra. Egyrészt imádta, ha körbe rajongják, másrészt, mert akkor áradozhatott a galériájáról ahol többnyire egyébként nem volt jelen, mert vagy úton volt, vagy valami gazdag vevővel smúzolt. De nagyon szerette elhitetni az emberekkel, hogy különleges szeme van a tehetségekhez. Egy tehetséghez mindenképp volt szeme. Hozzám. Azt kitűnően felismerte, hogyan lehet engem elcsábítani ígéretekkel. És azt is felismerte, hogy én viszont tényleg különleges radarral szúrom ki azokat, akiket megéri megmutatni a világnak. Jó érzékkel választom ki az aktuális művészt, akinek lehetőséget kell adni a galériában. Talán ez az, ami miatt még mindig itt vagyok. A galéria miatt, amely bár nem az enyém, mégis a sajátomnak érzem, ha magam lehetek, gondoltam magamban, ahogy kinyújtóztattam a lába maradtan széken. Ahogy a teámat kortyogattam az erkélyen, már éreztem, hogy ez a nap megint pokoli meleg lesz. És természetesen megint forgatnak az utca végén. Szinte állandóan dolgozik a környéken egy stáb, és ez nem véletlen. A környék tényleg csuda szép. A közelben volt egy park, az utcánkban egy kávézó, egy virágbolt és egy pékség. Pont olyan az atmoszféra, amit érdemes megmutatni egy filmben. Csak éppen a közlekedés borzalmos. Mondtam kihangosan magamnak, és lustán elnyúltam az egyik kerti széken, amelyből négy is volt az erkélyen. Nem is kérdés, hogy ez volt a kedvenc helyem a lakásban. Nyáron hajnalban és este is érdemes ide kiülni egy kicsit bámészkodni. Igaz, most éppen befelé a szobába bámészkodtam, mert ott vigyorgott rám a nyitott laptop azzal a levéll. Azzal, amiben volt egy kérdés, amelyről egyelőre nem tudtam dönteni. Pedig hamarosan muszáj lesz. Bár a halogatás művészetét már pikasszói szinten műveltem, volt egy olyan érzésem, hogy ez alól most nem lesz kibúvó. Septében fölhörpintettem a maradék teámat, és úgy döntöttem, hogy kivételesen egy nyári ruhába bújok. Fontos megbeszélésem volt a galériában, Találkozom egy művésszel, aki már hónapok óta bombázta John-t, hogy kiállítást szeretne. Ebben semmi újdonság nincs. Ambíciózus az utánunk jövő generáció. Szinte úgy érzem, hogy nincsenek félelmeik, bárki elé odaállnak megmutatni magukat. Az önbizalmuk irigylésre méltó, mert én soha nem lennék képes idegeneket traktálni a festményeimmel. Állapítottam meg magamban. Igaz, már elég régóta nem is festettem. Teljesen kifogyott belőlem a lelkesedés. Fogódzót sem nagyon találtam, hogy miért. Ha elég jó lennék, bizonyára festenék. Nem mondom, hogy nem hiányzik, de... Ó, oh, a fenébe! csúszott ki a számon, ahogy az órára pillantottam. Most már tényleg ideje indulni, nem pedig a mosogató fölött gondolkodni az életemről. Szerencse, hogy kiszúrtam az erkéről a forgatást az utca végén, így még idejében meg tudtam kerülni a teljes háztömböt, hogy bár roham tempóban, de időben beérjek a galéria nyitására. Pontban kilenckor már bent álltam, és a riasztót nyomogattam. Az utolsó gomb lenyomásánál megcsörrent a telefonom. John volt az, ellenőrzött, mint mindig. – Hello, Éva! – mondta negédesen. Le is szállt a gép? Kérdeztem helyett. Dehogy, még fel sem szálltunk, olyan dugó van a kifutópályán, hogy még fel sem engedtek a gépre. Értem, sajnálom. Vettem nagy levegőt, és bent is tartottam. Az irodámban hagytam egy papírt, kéne róla egy telefonszám, megnéznéd? Gondolom már a galériában vagy, mert elmúlt kilenc. Pont egy perccel, de nem tesz semmit. – Természetesen már itt vagyok. Kinek a száma kell? – Néma csend a túloldalon. – Talán arra számított, hogy ellógom a napot, amikor nincs itt? – Még mindig nem válaszolt. – Anyakam rá, hogy az egészet most találja ki. – Futott át az agyamon. – Szóval ezt játsszuk? – Remek. – Nos? – kérdeztem. – Menj az asztalomhoz és a fekete notte szemből kerest ki Gerard Logan számát. Majdnem hangosan felnevettem. Zserád az egyik legrégibb beszállítónk volt. Szinte az összes megnyitóra ő főzött, ráadásul John vele járt úszni. Nagyon jól tudtam, hogy megvan a mobiljában a száma. Csak megint tesztelt. Egy pillanat és mondom, tettem félre a telefont az asztalra. A fekete notesz ugyanis olyan nagy volt, hogy két kézzel kellett lapoznom. Isten mencs, hogy véletlenül elszakítsam a lapokat. Viszont felébred bennem a kis ördög. Mi lenne, ha ezúttal jelezném neki, hogy pontosan tudom, hogy csak szórakozik velem? Az asztalon millió szórólap hevert. az egyiken egy csatorna tisztító száma. Egy fél másodpercig hezitáltam, aztán bediktáltam Johnnak a dugulás elhárító mobil számát. Megvan? kérdeztem. Igen, mintha kicsit sértődött lett volna a hangja. Remélem, minden zöggenő mentesen megy, amíg nem vagyok ott, mondta és lerakta a telefont. Igen, határozottan megsértődött, hogy nem volt oka velem veszekedni. Én viszont megkönnyebbültem, fújtam ki a levegőt. Végig simítottam a nyári ruhámon és leültem. Az asszisztensem róza érkezett meg. Hangos csáóval köszönt, aztán elrohant kávét főzni. Úgy döntöttem, én is kérek, mielőtt neki látok átnézni az e-mailjeimet. Róza kicsit több mint egy éve volt velünk, és minden nap bebizonyosodott, hogy a legjobb döntés volt őt felvenni. Először is azért, mert a közelben lakott, így bármikor azonnal jött és segített, ha esetleg be kellett ugrani, átvenni egy szállítmányt, vagy más probléma adódott. Én első látásra bíztam benne, Johnnak kellett néhány hónap, amíg elárult a rózának a riasztókódját. A lány alig töltötte be a huszonötöt, frissen diplomázott és remek munka volt. Úgy hiszem, az ilyen munkaerőt nem szabad elengedni, még akkor sem, ha néha meglehetősen másnaposan érkezik munkába. De hát, mit csinálhatna egy szingli lány New Yorkban, mint hogy a barátnőivel bulizik? Ahogy elnéztem a konyhában, miközben egy fél liter vizet döntött magába, szinte biztos voltam benne, hogy előző este is ez volt a helyzet. Kérlek, Róza, mondd, hogy ezúttal otthon aludtál, és nem mentél el valami pasihoz, akit a bárban csíptél fel. Mondtam neki, miközben igyekeztem nem úgy viselkedni, mint az anyja. Jaj, nem, nem, nem, legyintett. Ez egy kicsit sok nem volt, nevettem. A barátnőm Kíti, tudod? Igen. Ismerem az egész bondát. Rózának be nem állt a szája, ha az éjszakai kalandjairól volt szó, amit nem is bántam, mert így legalább azt éreztem, hogy velem is történik valami izgalmas. Kétid dobta a fiúja, és hajnalig végasztaltam. Persze pár üvegbor is elfogyott. Toppantottam a lábammal. A főnököd vagyok, te csajszi, és a kirúglak, Ugyan miért? Volt már olyan, hogy nem csináltam meg a dolgom. Előfordul, hogy elégedetlen vagy. A kis Pimasz. Tudta, hogy imádom. Szerencséd van, hogy ma John nincs itt. Vigyorogtam. Egyszer elküld majd vérvizsgálatra, csak figyelj. De hogy küld? Nem tudtok nélkül élni. Vágott maga biztos arcot, aztán kiment a konyhából. Igaza volt. Tényleg kedveltem őt, és bizonyos szempontból pótolhatatlan is volt. Rendre járta a barátaival a galériákat, némi ingyen pia és kaja reményében, és mivel annyira jól nem fizettünk, hogy lakásra, ruhákra meg bulira is teljen, a legtöbbször elplegykálta, hogy ki és hol állít ki. A helyi galériák szerettek felvágni a művészeikkel, így szokás meghívni egymást a kiállításokra. Mivel én már jó ideje nem jártam magas sarkúban az éjszakában, Róza viszont kapva kapott az ilyen alkalmakon, így ő volt az én kémem. Méghozzá remek. Délelőtt jön a futár néhány képér, amit múlt héten adtunk el. Mondtam neki, miután becsuktam magam mögött a konyha ajtaját. Segíthetnél csomagolni, addig bezárom az ajtót. Így is tettem. Mivel van egy csengünk, ha vevő jön, majd csönget. Gondoltam. Az eladott és a még kinemállított képek egy emelettel alattunk várták a vevőiket és a csomagoló kezeket. Jelenleg egy kortárs festő munkái voltak kint még néhány hétig, és az utána következő három kiállítást is leszerveztem már. Lubickoltam benne, imádtam az összes művészt, akikkel találkoztam és együtt dolgozhattam. De az eladásban John volt a legjobb. Az ő sármia és tudása nélkül nem ment volna az üzlet. Róza szerint, ha nem lennének jók a képek, akkor nem lehetne őket eladni. Ebben is igaza volt. Most minden esetre volt bevételünk, és ez némileg megkönnyítette az életemet. John boldogan tette leget a meghívásoknak, én pedig élveztem a gondtalan szabadságot nélküle. Munkához láttunk, ami engem nem zavart, mert a gondolataim újra és újra elkalandoztak. A levére gondoltam, amelyet néhány nappal azelőtt kaptam otthonról, Magyarországról. Na, nem anyámtól, ő ugyanis nem írt e-mailt, a kapcsolatunk néhány éve csak telefonokra korlátozódott. Ez nagyrészt miattam volt így, anyám jól ismert. Még több ezer kilométerről is megérezte, ha bajom van. Megérezte, ha nem vagyok jól, érezte már évekkel ezelőtt is. Nem sokat meséltem neki Johnról de az is elég volt, hogy ne kedvelje. Egyre nehezebb volt úgy irányítanom a beszélgetéseinket, hogy ne ejtsek szót a kapcsolatomról és a furcsa dinamikájáról. Tisztában voltam vele, hogy anyám észre fogja venni, ha valami nincs rendben. Pontosabban, hogy semmi nincs rendben. A boldogtalanságommal való szembesülés nehéz volt, és mivel ő is eszköz volt ebben, apránként eltávolodtam tőle. Nem bírtam már hallgatni a telefonban a csöndjeit, a szavakat, amelyeket nem mondott ki. Pontosan tudtam, hogy aggódik, és szíve szerint hazahívott volna, de nem voltam képes szembenézni a saját kudarcommal. Így elvágtam magam tőle, mint mindenki mástól. Brooklynban csak felületes kapcsolataim voltak, nem engedtem senkit sem túl közel. Elárultam saját magam, az értékeimet, az érzéseimet. Egyedül voltam egy olyan helyzetben, amelyből nem volt erőm kilépni, mert bár Johnnal nehéz volt az élet, de attól féltem, hogy nélküle még nehezebb lesz, és teljesen egyedül maradok. – Jól vagy, Éva? – kérdezte Róza hirtelen. – Vajon mióta bámulhattam a földet magam előtt? – Igen, csak elkalandoztam – válaszoltam neki zavartan. Mivel tegnap óta megint előléptem hivatalos probléma megoldóvá, így akár el is mondhatnád. Annyira fiatal volt és annyira tapasztalatlan. Hogy is segíthetne? Á, megoldom, legyintettem. Nem érdekes. De érdekes, mert egyfolytában bámulsz magad elé, ráadásul most el is pirultál. Nem adta fel. Nagy levegőt vettem. – Erről nem beszélhez Johnnak oké? Okay? – adtam be a derekam. – Soha! a számon, mutatta az egyezményes nemzetközi jelet. mint azt, amikor az ember eljátsza, hogy bezárja a száját és eldobja a kulcsot. Micsoda butaság! Az agyunkat kéne lezárni, hogy az ne járjon. A szánk csak megy utánna. De tényleg nem mondhatod el neki, mert bajba kerülök. – Oké, okay, ne parázz már! Szóval kaptam egy e-mailt pár nappal ezelőtt egy magyar barátomtól. – Jó deizgi! ült le az egyik üres szállító dobozra. – Pasi az illető? – Jaj, hogy semmi ilyesmi nincs a dologban. Egy gimnáziumi osztálytársa írt nekem, Gabinak hívják. Ezer éve még egy másik században, de durva ezt kimondani. Szóval nagyon jóban voltunk. Elmosolyodtam a gondolattól. Gabi a legjobb barátom volt, Nórival együtt. Valójában nagyon régen nem tartottuk már a kapcsolatot, most mégis megkerestek. Azt csak magamban tettem hozzá, hogy ez nagyon felkavart. Főleg azért, mert ráébredtem, hogy John sohasem engedne el Magyarországra. Lesz egy találkozó otthon a városban, ahová középiskolába jártam, és meghívtak a bulira. Évek óta nem jártam már otthon, és nagyon rég nem beszéltem a lányokkal. Nem is tudom, honnan tudták meg az e-mail címemet. A magánt? Igen. Talán valamelyik családtagtól, anyukától mondjuk. Igen, talán anyámnak elküldtem. Velesem vagyok túl jóban. Hirtelen egy másodperc tört része alatt rám szakadt a szomorúság és a hiányérzése. A szemem előtt megjelent a régi iskolám, az osztályunk, a padok, a gyerekek, akik mi voltunk. Évi, Nóri és Gabi. Talán még menthető lenne a dolog, talán megbocsátanának nekem, ha mindent elmesélnék. Ha elmesélném, hogy a férfi, akivel élek, mindenkire féltékeny, annyira, hogy nem tűr meg senkit a közelemben, akit nem ismer, aki nem rajta keresztül érkezett az életembe. Ha elmesélném, hogy az ő barátaja a barátaim, az ő családja a családom. Fájó nosztalgia a a szívem. Nekem is le kellett ülnöm egy fadobozra. Az a baj, hogy nagyon szeretnék elmenni erre a találkozóra, mert hiányzik az otthonom. Rózának minden nagyon egyszerű volt. Persze, 25 éves. Akkor minden egyszerű. Hát akkor menj el! Van pénzed jegyre? Van egy kis félretett pénzem. Akkor mi a kérdés? Van pénzed, akarsz is menni? Szerintem menj. Mi tart vissza? Pontosan tudod, hogy nem mi, hanem ki. Róza bólogatott, és közelebb húzta hozzám a dobozt. Nem hagyhatod, hogy mindig megmondja, mit tegyél. Én pontosan tudom, hogy te vagy a galéria lelke. John pedig, áh, legyintett. A főnököm szóval semmi rosszat nem mondhatok róla, de azt tuti, Éva, hogy nélküled ez az egész nem lenne, mutatott körbe a falakon. Ez nem ilyen egyszerű, sóhajtottam. Tudom! mondta. Tanultam pszichológiát az egyetemen. Ez mégis mit jelentsem? Húztam fel a szemöldököm. Hogy dilis vagyok? Hogy orvos kell nekem? Róza hátra Felállt és elkezdett csomagolni egy másik képet. Talán úgy érezte, hogy túl személyes hangnemet ütött meg a főnökével. Ne haragudj, Éva! Nem az én dolgom, mondta, de meg sem fordult. Most már fejezd be, kérlek, ha elkezdted. Élesedett meg kicsit a hangom. Ilyesmivel nem dobálózzunk róza, hogy pszichológiai esett a kapcsolat, amiben élek. Nem tudom, miért vezettem le a dühöm szegény rózán, amikor az utóbbi időben nekem is egyre tisztább lett a kép. És talán pont a levél miatt voltam ennyire feldúlt. Mert tisztán láttam, hogy honnan indultam, ki voltam és kivé lettem. És nagyon nem tetszett ez a valaki, a kivé mostanra váltam. Róza felém fordult. Angyali mosoly volt az arcán, és megértés a szemében. Sajnálom, talán rosszul fogalmaztam, ne aragudj. Én csak szeretném tudni, hogy mit gondolsz. Nagy levegőt vett. Beszívta magába az erőt a mondandójához. Azt hiszem, hogy nem szabadna aggódnod egy ilyen meghívás miatt. Ennyi. Azt hiszem, egy pár kapcsolatba bele kell férnie, hogy hazautazol a barátaithoz. Csak ennyi volt. Ennyire egyszerű és ennyire világos. Mégis ott a pincehelyiség közepén úgy éreztem magam, mint akit gyomorszájon rúgtak. Talán épp a tények egyszerűsége miatt. Talán pont azért volt ilyen fájdalmas, mert ennyire egyszerű dologról volt szó. Kaptam egy meghívást, amiről nem merek szólni Johnnak. Ez talán még sincs így rendben. A gondolataimat a csengő szakította félbe. Akaró rámra pillantottam. Megérkezett a fotós, akinek a képeit meg akarom nézni, mondtam. Befejeznéd ezt nélkülem? Persze, bólintott róza, és folytatta a munkát.